Hirugarren unitatea, hainbat txoko, fea tala, lapurdiko kortsarioak eta munstro eiztariak. Eta lapurtarrak ere munduko kortsario beldurgarrienetakoak etakoak izan ziren. Horixe izan zen haien industria nagusia urtea askoan. Itxaso zabalean etxaien abordatu, portura ekarri, arrapatutako marinjelen truke ordainzariak eskatu, eta lapurtutako gaiak baiona eta bordeleko merkatari egin saldu. Gipuzkoan edo bizkaian baino arroago gogoraltzen dute lapurdin garaiura. iura. Endaian, adibidez, urtarrileko bisintxo sanbizente jaietan, umeak korsario jantzita irteten dira kalera, eta istebe pelot korsario endaiarra oroitzen dute. Peloti lerrenar bask deitzen zioten, Euskal azeria, Ameriketan dozenaka ontzi espainiar eta ingles arrapatzeagatik. Napoleonek eskaintza egin zion armadan sartzeko, baina kortxarioak ezetze santzion. Izugarria berastu ondoren berrogeita zazpi urterekin erretiroa hartu zuen. Endaiako alkate izan zen eta laurogeita maika urterekin hil zen. Biba pelot, biba festa. Andaiatik kostarari barralderantz jarraituz zokoara helduko gara. 17. mendeko gazteluaren babesean portu txiki bat ikusiko dugu. Hor lotzen zituen ontziak Joanes Suigarai Chipik gortsarioak. Baleatzale holandarrak jazartzera artikoraino joaten zen eta 100 itsasontzi baino gehiago harrapatu zituena. Michel Le Basque bukaneroak Piscat bat aurrerago hasi zuen bere jarduera. Donibane loizunen eta negozioa naziobartera zabaldu zuen gero. Dortokaren muarte legendarioan ezarri zuen egoitza. Karibean ontziak arrapatzen ibiltzen zen eta Espainiarren koloniai eraso ziren. Maracaibo arpilatu zuen eta Cartagena de Indiasko gobernadoreak bera arrapatzeko fragata bat itsasoratu zuenean Michel Levázquek fragataura abordatu, berarentzat hartu eta atxilotutako marinel espaniarrak bueltan bidali zituen mezu batekin. Ezkerrikazko gobernadore jauna halonttzi politarengatik. Kortsario lapurtarren indarraren erakusgarri Baionako gobernadoreak Luis Zalaugarrena erregeari bidalui zion gutuna. Arrapatuta ontziak elkarri lotuta daude Donivan Eloitzuneko portuan bata bestearen ondoan eta oinez pasaliteke bero rekostatu hartu zuen palaziotik siburuko itsa sartzeraino ontzi zontzi